atunci paramanul pe spate i l-au așezat și în munți, în pustiu sau în lume te-au urmat. Pentru că sunt femei care s-au născut așa din mamei mamelor. Deci așa le-a fost dat. Dar sunt femei pe care oamenii i-au făcut femei și sunt oameni care s-au făcut femei pe ei înșiși pentru părăția cerurilor. Despre aceștia care sunt fără prihană, s-a zis. Aceștia sunt care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceștia sunt care mier după miel și oriunde se va duce. Aceștia au fost împărați dintre oameni pârga lui Dumnezeu și mielului, iar despre fecioare s-a prorocit.